Na samu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ama bada kumshukuru mwenyezi mungu na kumtakia rohima mtu mewetu Sololoa walehi wa salama Kshukuru ametupa afya njema Pia tuombe viongozi wetu wa nchi Kwanze ya wa raisi, wajamuli ya mungano wa Tanzania Makamu wa raisi, waziri mkuu Pamoja na viongozi wote wa dini Kwa kutupa baraka Na kutusumamia katika misingi liosabiti na sina mengi sana leo nilikuja mbele yenu kwa niaba ya kujibu baadhi ya maswali ambayo wengi walikuwa kiniuriza pengine hawakupatia ufafanuzi. Rohi nimeshika daftari na maswali ya watu ambao wameniuliza kwamba dokta tunahitaji kufahamu nini masuala haya masuala haya masuala haya ili utuweze kutotolea ufafanuzi. Kwa majina naitwa Adam Ahmadi ama Dr. Mruguru wengi wamelizoea kwa jina la Dr. Mruguru na kipindi kilefu nilikuwa sina kipindi kilefu nilikuwa sina sina sina sina, sina vipindi sana kwa sababu nilikuwa niko porini kwa niaba ya kupika au kutengeneza uganga lakini ninashukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza salama na kwa sasa niko free na nimerudi kwa sasa niko Dar es na ofisi yangu ya morogoro pia inafanya kazi ofisi ya dar esalam inafanya kazi basi inshara tuwe pamoja jamani swali la kwanza niliulizwa kuna mtu ameniniambia dokt nataka nifahamu kwamba je kuna ukweli wowote ambao mganga anaweza kwenda nyumbani kwa mtu na kutoa kitu mfano wa chupa au mfano wa kitu ambacho akidai kwamba ni jini Hali ya kuwa yule mwenyewe hali kwa hajui. Na wengine wanachukulia kwamba kwamba haliye kuekea ni mtu fulani. Na ndio mana labda uwe pata matatizohana matatizohana jeku na ukweli wogote. Nishikuru mwenyezi mungu kwa swali hili na namini na ni swali zuri sana. Lakini leo naomba wale wa mnisamehe. Pia na wenzangu wa mbonye tabija kama hizi waniswamehe. Lataka ni wafahamishe ndugu zetu watazamaji au... Hawa watu wetu ambao wanapitia wakati mgumu wa sofa ham, mambo ya kitiba. Au wa sofa ham hii elim ya kidunia. Jemani. Asiji ya mganga, akaja nyumbani kwako, akadai kwamba pandani kwako kuna jini. Nataka ni kutore alafu akaenda akazunguka na vojua yeye, akachimbachini, akatoa chupa. Au akatoa kitu, chejote, akikagandani kareka damdam, sijui kuna maviwe mbe, manywele, manini, anakuambia maona iki. Huyo ndo jini hapa wewe ufanikiwi. Wewe ndo anachukua chuma ulete. Sii nini? Hakuna. Huyo ni muongo. Nazani tunayerewana. Najua wengi watachukia. Na wengi na mimi sifai lakini mina pendaga kusumamiya katika ukweli. Huyo ni muongo. Hakuna jini anechimbiwa chini. Kilicho chini ni mfu. Ni kitu ambacho tayari kimekufa. Hata kinga. Tunazo zichimbia chini atuweki machupa sisi tukachikini tukazike chini no kama unakwenda kuchimbia chini zinatengenezwa kinga za pigi ambao ni sasona na mizizi mzizi, mzizi asili yake ni chini lakini akatokea mganga akaja nyumbani kwako anakuambia sasa ngoja anatupa kitu changu kio changu msinga unapodondokea ndo alipo kitu muongo bali kuna njama zinakuwa zinafanyika Ambapo mtu anawaza kwa siku fulani na kuenda kwenye nyumba mtu fulani na takiuwa kazi. Anatumwa mtu leo hii siku nini mkiwa hamjui melala anakuja eneo atakiliona ye sabiti anakuja na kifukia kile kitu. Alafu wa subuhi ya kija, tayari anadilection nzima ya kusema kwa mba nikienda semu ile, na kuenda kutoa kitu fulani. Wewe kwa sababu tayari umesha fumbazo malaka weka maji hapa utaona chupa mejaza falani, utajua ndodamu, utafanya nini utajua kabisa akumbe huyu bana Tayari huyu mtu atakuwa ameniwekea mama fulani, anaanza kuweka ugombanishi baina ya kwa kwako na wenzio, kumbe wewe huyo mganga ndo ametengeneza mipango ili wompatie pesa aje atoi. Nikoko kitu anachokitoa hapo huwa anakitengeneza yeye mwenyewe mganga. Njia ya kwanza anamtumma mtu kuja kui, kuiweka hapo. Njia ya pili wanayoifanya Huwa wanavificha vile vitu sehemu za siri. Huwa anavaa kama ni pensi au suluari. Lakini ndani ya suluari yake. Kile kitu wanakiweka katika boxa. Au wanakiweka kwenye kitu ambacho wanajua. Hata kiingia mikono we una uwezo kumukagua. Kile kitu wakisha kificha semza siri ana ingia hapo na ndio mana asilimia kubwa. Wanetaka kutoa vitu chini anakwambia umwage maji. Kwanini umwage maji? Mwage maji kwa sababu wakati hame pale anatengeneza wakati anakitua na kitumbukiza kwenye maji. huwezi ukakiona ndo wanaanza kujifanya na kukamatana nacho chini. Kumbete tayari kile kitu wamesha kitumbukiza pale anataka kukitoa sasa ili ya kuzugishe kwamba kwa iki kitu kimekula watoto kinafanya nini. Ndomanda uendele ndo fanyini hakuna. Huchawi hauko hivyo. Tusiwe wadanganyifu tusiwe waongo wa uchawi hauko hivyo Sidhani kama kuna mchawi anaeroga na kaonekana kabisa mimi hapa na mroga fulani na nita kumfukilia nyumbani kwake no uchawi ni siri Uchawi ni siri nzito toka enzi na enzi ya mababu na mababu uchawi upo na nisiri, nzito. Siza ni siri nzito Sidhani kama tunaelewana Kwa hiyo Uyuhu ane nyumbani kwa kwa nasema kwamba ni mefukia, kumefukiriwa hapa, ni mevuta, sijii ikikitu ni mekivuta, kimetoka umundani, ikikitu ndokokina kufanya wechu maulete, huyo ni muongo, hakuna mganga mwenye wa jambo kama hilo Ispokuwa ni waganga wenye kutumia majini, wa wakutuma jini kutoka semfulani kuenda fulani. Na ba yule muusika anetibiwa tibiwa, au yule muusika ane fanyuele kazi, asiisi chochote. Isipokuwa katika ndoezi zake Aiza Ubaridi atakayopata wakati yupo katika zile sehemu mganga wake atakapokuwa kae akae. Lakini sio kwamba eti atoke hapo, eti kitu kiko Morogoro, nikivute kupitia tunguli zangu, nije nikitolee Dar es huo ni uongo. Kisaani kama tunaelewana. Isipokuwa kuna baadhi ya kunyang'anya vitu kwa wachawi. Tuelewane kitu kimoja. Kuna vitu vya kunyang'anana kwa wachawi. Yaani mganga ana uwezo wa kunyang'anya rada ya mchawi, ana uwezo kunyang'anya kifaa cho kitumia mchawi hata kama yuko wapi kutokana na nguvu za madawa, kutokana na nguvu za majini na uwezo wa kusafiri kwa njia za uchawi usiku ili wende ukanyanganya sehemu fulani na kurudi nacho. Sio kusema eti nitumie njia ya kuvuta. Jamani, inapita miji mingapi? Kuna waganga wangapi njiani huko? Kuna wachayu wangapi? We una nguvu gani za kutoa hapa kitu kivute mimi kogongola Gongola Mboto kivute kitu kutoka Morogoro kwa njia ya dawa? Huo ni uongo. Isipokuwa mganga mwenye uwezo wa kutoa jambo ana uwezo wa kusafiri kwa njia za uchawi usiku na akafanya kazi kwa sababu asilimia kubwa mganga lazima awe mchawi. Mganga yoyote ni mchawi kwa sababu kama una uwezo wa kutibu uchawi ina maana na wewe unajua uchawi. Na kama huna uwezo unasema mimi si mchawi ina huna uwezo wa kutibu uchawi. Nafikiria hapa na kidogo. Kwa hiyo tusiwe waongo. Hizi karama wazee metuachia, si kwamba tuje tuanze kuweka bla bla mbele za watu. Tumeachiwa karama hizi tuzitukuze. Tumeachiwa karama hizi na sisi tumtangulize Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndo mtu wa mtuwa kwanza wa kuombwa kwa kila kitu. Leo hii mtu anakuja uko, anakuja sina kidaftari chake au kimkoba ki, ki, ki, ki, chake, anakuambia choma ulete hapa na weka hapa moona huku naipoteza, na geuza hivi na hapa nikipoteza moona yuko yu imepotea, sasa nairudisha. Hiyo hao na wabeshi. Nataka leo kila kitu. Najua kuna waganga mtachukia. Hao anawaita wabeshi. Kwa nina wa itawabeshi? Mbeshi ni mtu kama wakamazinga umbwe Yani mbeshi suku zote anacheza na akiria kwa hapo hapo Anachukua daftari au karatasi yenye pande mbili Anakuambia weka huku ukimaliza hapo Wakati anajifanya naongea maneno yake, anaigeuza na kufungulia upande ambao wewe hujaweka weka Kama kuna mtu anasema mimi na uwezo wa kuchukua karatasi Na au daftari nikaweka hapa ela na nikaipoteza papo nisi yone Naomba aje tukae mimi na yeye anipotezea pesa yangu na daftari anipe ni kague mwenyewe kama sitoikuta hiyo pesa kwao tusiwe waongo katika tiba tena kuna wengine unakuta wanakamata wanyama anakamata mdudu anakuambia huyu ndio chuma mwenyewe jamani chumu tuetiliazi hivi nje chuma mlete mnawafahamu chuma, ulete, chuma kwa macho ya kawaida chuma ni science kubwa Kuna watu wamekaa nyumbani hawana shuguri kutwa anacheza bao lakini nyumbani anakula anasomesha watoto anafanya kila kitu. Mtamtafuta anafanya biashara gani hamjui. Watu hapo wanafanyia kazi vitu kama hivyo asilimia kubwa wa wataramu hivi Wano wa wanaoweza kutengeneza chuma urete huenda pengine hawe mmoja au wawili. Aiza watatu. Hakuna watu sio waongo. Hizi elimu tumezipata mbari. Hizi elimu tumezipata kwa, kwa, kwa, kwa nguvu na wazee na uzuri wa kuongeana na wazee. Tumekaa tumefundishwa. Lakini sasa hivi ukiangalia asilimia kubwa wanaoweza kutengeneza chumaulete ulete mamilioni ya watu. Ili ya akijisikia tu kwamba akishaona nikisema chuma chumaulete basi napata na ndio hata hawa watakaji wenyewe hizo vitu hawafanikiwi kwa sababu hawana msimamo kamili. Hawajui wapi kwa kuenda direction kamili. Leo kaona hapa kaondoka, kesho kaona hapa kaondoka. Mimi sikwambi uje kwangu nikutengeneze chuma chumaulete kwa sababu chumaulete ni wizi. Mimi natoa tiba za kuzuia hao viumbe wa chuma ulete kwaio nitake kuwapa ukweli hasa hawa tunotaka kwenda kufanya tiba Tukafanya tiba zenye misingi ambazo tunakwenda kumsaidia mtu lakini pia na we mwenye unetibiwa kuwa mstahimilivu kuwa mvumilivu wa kitiba ukiona umetumia dawa fulani hujafanikiwa rudi siku nyingine tafuta njia nyingine urudi ili huyu mtu wake akusaidie tena Ukianza kusema utoe kauli mbaya sijuwe umenitapeni. hata kama ndo tiba ilitakiwa kuwa ivo hutoweza fanikiwa kwa waganga wote katika dunia imbaka mpaka unaingia kaburini kwa sababu huna msimamo kamili kwa nini unakwenda hospitali ukifika hospitali umenda kuchecki mguu au umenda kucheki macho umeambiwa huna tatizo lakini unarudi macho yanasumbua tena unarudi kwa mara nyingine tena hospitali nyingine tena unaenda kuinginewe tena nataka nikaangalie tena macho nini shida kwa sababu wale ni binadamu na mimi mganga au mganga naye pia ni binadamu wote tunamtanguliza mwenye Mungu wenzetu wana vifaa vya science wanavifaa vifaa ambavyo vimetengenezwa kwenye kwenye maabara na sisi pia tuna vifaa ambavo science yetu tumetoka kwenye mizimu na wazee na wazee umetupa ili tufanye makala Kwa yu, ukiona hujafanikiwa jambo fulani vuta subira kuwa mvumilivu tafuta chanzo ni nini mpaka mimi sifanikiwi. kwa nini nimekwenda wa kwanza wa pili watatu nne tano sita sijafanikiwa kwa sababu kutokana na uvumilivu huna ndio maana kila unapokwenda unakuwa Usipo usipokuwa na imani katika tiba hakuna yoyote atakayeweza kukutibia na ukafanikiwa kwa sababu tayari imani yako imesha toka na mimi kawaida yangu usipokuwa na imani katika tiba ustegeme. Kwamba utarudi kwangu mimi, nika kusaidia. Yamani, kama huna imani na tiba yangu, hata nikikufanyia chochote na fikiri hakitu kuja kufanikiuo. Kwa sababu kama umesha toka imani, alafu unarudi kwangu tena nikufanya jambo. Nikufanya jambo kwanini? kwa nini? Kwa hiyo kawaida yangu, kisha nipa tatu, kisha nipa. Kwanza mimi sinatabia kumjibu mtu. Na fikiri wengi wananifahamu. Sinaga tabia kumjibu mtu yeyote. Nina nimesema mimi sitaki kwamba eti lazima nikae katika mtandao ni mtafute mteja aje kwangu. Mimi nafuata wale ambao ukweli wenye matatizo na wenye shida naweza kuwasaidia. Kwa hiyo tuambiane ukweli katika tiba. Usiseme kwamba leo dr Mruguru ameamua kutufokea, hapana, siwafokei bali najaribu kuambia vitu ukweli. mspende kwenda kuna sehemu mnaenda sehemu kudanganywa. Utakuta mwingine leo niko na waganga wenye tabia hizi. Takuta mwingine na kuenda kwa mtaramu, anaambiwa banawe muhidi ni mwako umekewa vitu. Sasa mimi nataka ni kutoe. Kwa hiyo hapa, tupate hiki, tupate hiki, tupate hiki, tupate hiki. Kwenye masikini ya mungu, mtu wajikuanguanguanguanguwe na elazaki za kula nyumbani, anaweka yuela hidi atolewe vitu kwenye mwili wake. Masikini ya mungu wanaanza kukamamuriwa mara kachanjwa hapa, kafonywa hivi Mala ingiza mkono kwenye, kwenye ya sufuria Si kwenye bakuri, kwenye nini Mala sinadondoka msumari, inadondoka nyembe Nadondoka nyuele, nadondoka nini Hivi nye tukosiri, hasi kweli, natiba Yani mwanadamu kweli Ndani ya mwili wake ukamweke msumari Msumari, kabisa msumari ukakaa ndani ya ngozi ya mwanadamu Kama muhiba tupu unapokuchoma Muhiba peki yake ukikuchoma Na unausikia masashirini na nne Kwa mbapa kuna muiba, unauma, Uwe msumari na mwiba upi mkubwa. Tuwe ni siriazi. Wale ndo tunawaita wabeshi. Wenye tabia ya kutengeneza mazingira ya kwao wao Alafu wa kuonyeshe mifano. kwamba mba mimi hapa lazima ni kutoe ili apate pesa. Hakuna binadamu wanaweza kukana msumari ya uwe ndani ya ngozi yake. Hata, Hata listari moja Tasa kama wana isi. kwamba wana umepewa kitu kiko ndani ya mwili wako mpe dawa zipo dawa za kunywa au kama vipi basi mwambie ende ya akafanywa operation kwa sababu ndio wenye uwezo wa kutoa hivyo vitu lakini wewe ukachukua kiwembe ukamchanja kidogo unadondoka misomali mitano sita unadondoka nyembe mbele ndondoka nywele nini uko serious na tiba kweli Ala wewe alafu leo hii unajiita mimi mganga komesha waongo katika upande wa kitiba Tuwe wa kweli ili tuweze kufanya vitu venye misingi Tunaribu uganga kwa sababu ya kutokuwa kuwa makini katika tiba. Tunaribu uganga kwa sababu ya tamando gondogo katika tiba. Tufanya ni tiba, tufanya ni kazi. Mpe mtu ukweli mwambie asipo kuwamini. Basi mwache ajia kuwamini, muambia sehemu nyingine ya kamnike. Si lazima umtibie. Sishi tuko wengi, wanadamu tuko wengi sana. Kuna watu wanajua tiba kuliko mtu yote. Sizani kama tunerewana kuna watu unakuta wengine sasa hivi wana tabia za, za kwenda kuandaa vitu kwamba tumemnasisha mtu fulani na mtu wake jamani hapa kuna kitu mimi nataka nijaribu ni kueni kwanza kitu imekatazwa katika kitiba sidhani kama tunelewana katika sheria za kitiba tumekatazwa sisi tunajua kila siku tunaingia katika vyama vya waganga tunaingia katika mikutano tunakutana Tunaharibu uganga kwa sababu ya kutokuwa makini na kutokuwa na wakweli katika tiba. Hawa watu nakuta na tumetengeneza, wametengeneza kitu, wamekutanisha, na we na wewe mkutane, heti tumenasiana kwa sababu fulani ganipadawa ya mkiwango mefanya hivi. huo ni uongo. Kwanza kiimani, aiza kidini, au kiselekari, imekataza katika haki za binadamu kumzaririsha mtu. Leo unamkamata mke wa mtu kweli fumanizi kubwa na unaweka watoto wadogo wadogo. Watoto wadogo ndo wanakuja kushebekea jambo. Hivi kweli tuko na tiba? Tusiwe waongo katika misingi ya tiba, tusiwe waongo katika misingi ambao tunajua tunasimamia katika ukweli. Tumekatazwa kwenda kuwazalilisha watu katika haki za binadamu. Kama unataka kuidhibiti ndoa ya mtu, zipo njia ambazo hazileti hathari kwa mwanaume wala kwa mwanamke, huwa wazina wakamata wawenyewe ndo watayerewana matharani juzi nilifanya kazi frani vi nafikini riposti mriyona tatizo lirido mkuta ni siri yake yeye na mumewe na wikabidi ya pigi magoti mwanaume na haka simu kuomba ni msamehe mke wake ili arudi katika aliyaki ya kizamani lakini sikuenda kumonyesha kwamba mando tayari bada wadudu wana mtoka basi kila mmoja picha kamela pigi hapo Hii ni misingia kibina Adam. Na mimi shikai hapa kwa jiri ya kukufaidisha wewe kwamba mba uone kila kitu na chokifanya kwa mba ni mefanya heki ndo hivu. Ndoma ni mekwambe uki ni yamininjo. Usiponi yaminibasi? Sikai mimi kwa sababu yako. Sikai hapa mimi apana. Mimi natoa Elim. Natanua wigo wa wafikla. Iri watu waweze kujua. Na hapa ufanyua hivi. Dokta Arisha niambia hapa na hibiwa. Hasi yeye mtu akatoka hapa akasema nyumbani kwako kwa hapa kuna chumaulete chini imefukiwa kila siku inachukua pesa ichukue noti ya shilingi hata 1000 chini iache siku tatu afuone kama haijaoza Leo hii mtu anakuja na kunambia miaka mingi ninavuta tu chuma na kuja tuwe tuwe serious kidogo Tuwe serious kidogo na kikazi tena hasa katika kazi za kitiba Kwa hiyo ili ni swali la kwanza ni nimeshalijibu swali la pili Kuna mtu wame niuliza tena, anasema doktor nataka nejue. Kuna mtu wame nirisikia kwamba, kuna mtu anasema nasema ungo hakuna, wachawi wanutumia ungo huwa kupetea mahindi nyumbani. Je ungo ni kitu gani? Hili nafikiri nishai kurijibu nyuma kwenye kripu zangu kama walishai kunifatiria. Nimesema ungo, siyo huwa kupetea mchele nyumbani, hapana ungo ni ngozi ya mdudu aituae dubu. Hile ngozi ya mdudu waitwae dubu ndo wachawi wanaitengeneza kupata unungo. na ngozi moja huwa inanunuliwa na takribani kijiji kizima na hii ngozi inatumika sehemu maalum mfano wachawi wanataka kwenda kwenye mkutano muanza. hii ule ngozi ina uwezo wa kubeba takribani kuanzia watu 50 wa mpaka 100 kwa ajili ya kupeleka kule na wanakwenda wakuu peke yao sio mwezangu na mimi mimi ni mchawi basi nataka niende na ungo no na ndio mana imekuwa kupatikana ungo asilimia kubwa hakuna mtu alaka alaka kwa kamata ngozi akakamata ungo akaitoa hakuna hao wanodondoka unakuta mtu kadondoka mchawi kaka na ungo wake kavango nyekundu kajipaka maungau unga unga meupe kichwani basi watu wanamchukulia huyu ndio mchawi yule ni mfano wa mchawi Ambao tayari watu ume mtengeneza, kwamba tengeneza movie hii, kaha kufanye kama mchawi. Hakuna mpaka leo liye kumuwarei kumuona mchawi laivu. Na niki umu mchawi laivu, sizani kama utakuwa haywe. Kwa sababu ni siri nzito, mchawi ya kiundua huu wanakaa wanakata wanakaa takribani kubwa ya wazee kutaka kukuondoa kwa sababu unasiri nzito umeiona kupitia juu yao matharantu wachukulie freemason ukimtambua freemason kabisa na ukajua siri yake wewe kaishi lazima ufe na mchawi hawa no kama watu wanatika dondoka na ungo sika kaonekana kwenye nyumba mzee fulani ni waongo mchawi sio hivo mchawi ana akili mchawi anajua kabisa nyumba fulani imetegwa Kwa niya kiriana, kama nataka kuja kujaribu ndo hapo sasa unamnasa Lakini zipo njia za kumnasa mchawi Lakini sio hao mnoo sema njini na ungo wao kupetea maindi Eti ndo kwamba mchawi kaingia hapo kakamatwa Uyo sio mchawi Nilisema kuna njia tatu, kuna mshirikina, kuna mwanga na kuna mchawi Mwanga ni unishasema mtu gani mshirikina ni mtu gani mshirikina hata wewe unaoniangalia unaweza mshirikina kwa sababu unakwenda kwa mganga unapeleka nazi unapeleka majina ili fulani aharibiwe ni mshirikina umeshiriki kwa fulani ili kulogwa wewe ndo mshirikina kwamba wewe ndo chanzo cha fulani karogwe. akarogwe kwamba wewe ndo mshiriki umeangaika kutafuta vitu au kutafuta jina kutafuta pesa umpeleke mganga awezi akafanya kitu fulani kwa mshirikina ni yeyote anayekwenda kwa mtaalamu kwenda kufajili ya kufanya jambo fulani aiza kumdhuru mtu aweza kwenda kufanya jambo lolote huyo ni mshirikina. Lakini mchawi ni yule anetengeneza kitu na kikamzulu mwingine Leo hii wewe hata ukechukua sumu ukoroge ukampamtu akanyo wakafa Wee ni mchawi? Si umetengeneza sumu, umekoroga sumu, umehiri mtu waflani hafe Wee ni mchawi? Mwanga ni yule tabia yake ni kuwaribu fulani ana pesa fulani na maisha mazuri basi ni kumshusha nyota zake kuhakikisha anaandaa vitu anatengeneza ashushe nyota anaandaa vitu anatengeneza ili huyu mtu asifanikiwe awe mwenye kuchukiwa na watu asipate kazi huyu ndio mwanga mwanga madhara yake ni kukuaribia maisha ili unazidi kuwa chini yeye wake fry. huyu ndio mwanga lakini hana uwezo wa kukuzuru yani wewe kifo chako na mawazo sio kukuzuru kwa koroga pana Akishindwa kiona unamsumbua sana na mtafuta mchawi Zatabana e, huyu mtu miena nisumbwa naomba tumuangushe Naomba tumfanya hivi, tumpe ugonjwa kai chini Mchawi ndoka kazi yake nafanya Lakini hapa po mwanga na kwa mganga nae Na kwa mshiriki na kwa sabu kashapeleka jina lako Na kashiriki katika tukio lako Nafikiria hapa tumeelewana vizuri. Ndio maana nimesema uchawi ni siri nzito. Tusidanganyane kwamba leo mtu fulani kaja ofisini, wewe umefanywa uchawi, uchawi wako uko kwenye mwili, nataka nikutoe, mara umempa kafanya nini? Tena wengine wanakujaga, wanapewa madawa, Masikini ya Mungu anapewa ghabati muruki, anapewa mluturutu, utatapika wewe mpaka ufe, unasema nimekukotoa vitu vichafu. Huo ni uongo. Tueni makini katika tiba. Ziko dawa zinazoweza kumfanya mtu akaondoka katika misungi misungi ya uchawi. Na ndio mtu matatizo, anahudumiwa miaka na miaka haponi. Kwa sababu kumbe wewe pengine bada kumtibu unamongezi ya matatizo. Mtu lasili kunyongonyea na ajua na nyongonyea kwa sababu ya uchawi kumbe na nyongonyea midawa yako numpa kumtapisha. Tue makini katika tiba. Sina mengi ya kusema waza salaamu alaikum wa rahmatullahi taala barakaatu namba yangu ni hii hapo pita, ukiona sikupokelei jamani we piga hiyo namba yuko msaidizi maalum usipokei dr mruguru ila yuko mtu maalum wa kupokea hiyo namba anaitwa mr zuberi ukimpigia simu atapokea yeye ndo atakubamba misingi yote ya dr mruguru ukiona whatsapp usipokei piga hiyo namba kawaida unaweza kumpata huyo zuberi akakueleza kila kitu natakie siku njema na wakati mwingine katika vipindi vijayo nikija Nataka nieleze kwa nini mtu anakwenda kutoa Manasema na anaenda kumtolea vitu nyumbani kwake alafu anakwenda nampa dawa anakunywa yule mtu anakuwa anaropoka kwamba mimi ndo nimeemdoga fulani hali ya kuwa kumbe maskini na Mungu chawi ya ujui leo nitakuja kuwafungulia ni dawa gani notumika katika hizo hizo kazi naomba waganga kama kweli mnasema nyinyi ndo waganga wa ganga, watari, mimi niko hapa dr Mrugoro na Adam tuandamane tufanye kichu chawi tuoonyeshane nyinyi na mimi nani zaidi ni mimi kama kweli mnaweza waza asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh